високою грядою гір. Відкрита тільки південному сонцю, ця благословенна частка землі мала власний мікроклімат. Повітря, насичене морським йодом і стерильне завдяки заростям ялівцю, що густо вкривали гори, мало унікальні властивості зцілення. Тут лікували дітей із захворюванням органів дихання. Майже усіх, хто збирався вранці в обідню пору і ввечері в їдальні, єднало і здружувало одне – Дмитрові навіть незручно було за своє сильне, міцне тіло, за свої здорові легені, неушкоджену трахею і бронхи нормальної ширини й прохідності, особливо перед Оленкою. Вона була така? Він спершу не міг зрозуміти, що ж таке особливе було у цій дівчині. У ній жили наче дві різні істоти – Одна весела, життєрадісна одеситка, нормальне сучасне дівчисько, довгі ноги, шорти, яскрава коротка майка з глибоким вирізом, тож губна помада, інша слабка, тендітна, перелякана, з очима мов у Бембі. Він так і назвав її по імені діснеївського беззахисного оленятка «Бембі». Її оселили на другому поверсі, поруч із кабінетом лікаря. Чомусь на цьому дуже наполягала мама. Навіть написала листа лікареві і вклала туди щось додаткове. Це додаткове ускладнювало їм життя, тому що лікарка, мабуть, заохочена цією додачею, тричі на день довідувалась, як Оленка почувається. Абсолютно здоровому Дмитрові це видавалось дивним, зайвим, непотрібним і набридливим. «Чого вона до тебе причепилася, Бембі? Плавати не дозволяють, скільки хочеш. П'ять хвилин – і виганяють з моря, як маленьку. В похід у гори не пустили. Добре хоч засмагати не заважає. Він зрозумів, чого лікарка не спускає з очей з його Бембі. Коли одного задушливого вечора вони утекли на пляж, Залізли в море і плавали, плавали до схочу. І доплавались. «На берег, дім, на берег, лікаря!» Дмитро на руках виніс Оленку на берег. Вона задихалась, обличчя посиніло, очі такі красиві, карі очі стали величезними, як у мультяшного оленятка, і переляканими, такими переляканими. Дім, там, у сумочці, інгалятор. Аж тепер він зрозумів, «Чому вона не розлучається з цим балончиком? Носить його завжди з собою!» А ще сміявся, що це у тебе газовий балон від злодіїв і гвалтівників? «Так навіщо він тобі? Я сильний, і я будь-кому накостеляю, хай тільки спробують, не треба ніяких балончиків!» Та ворогові, який душив зараз його Оленку, марно було погрожувати кулаками. Кулаків він не боявся, Боявся тільки цього балончика, якихось таблеток, який без води навчилась, мабуть, проковтувати Бембі. І ще боявся лікаря. У тієї тітки, яка так заважала їм жити і спілкуватись, яка пхала свого цікавого носа всюди, яка забороняла нормально відпочивати. Тітки, яка бігла їм назустріч, щойно почула крик про допомогу. Дмитро стих тоді, він доніс тонке, зовсім легке тільце Бембі до медпункту. Чув її хрипке дихання, чув я, з яким шумом, з якими труднощами виривається повітря з її грудей. Чомусь видихати їй було навіть важче, ніж вдихати. І це було так страшно. А найстрашніше було те, що він, Дмитро, не міг нічим допомогти. Міг тільки розтирати її холодні ніжки ще у краплинах солоної морської води, тільки стискати її тонку долоньку, її тонкі пальчики з синіми нігтями. Вона теж трималася за його руку, трималася, мов, за рятувальний круг. Коли все минуло, коли обличчя Бембі порожевіло, коли лікарка відклала шприци і перелічила порожні ампули, яких гора виросла на столику поруч із кушеткою. Коли Оленка почала дихати нормально, Дмитро спитав у лікарки, яка одразу стала його найкращим другом, що це з нею було.